Старець їм так докоряв, і дев'ять мужів підвелося. Вийшов між ними найперший володар мужів Агамемнон, вслід діамет за ним вийшов, могутній нащадок Тідея, слідом за ними Еанти, шаленої сповнені сили, і до менеї вслід за ними, та і до Меїв товариш встав Миріон. Еніалію, мужоубивцеві рівний. Слідом за ним Евріпіл, осяйливий син Евемона, син Андремонів Тоант, а за ним Одісей Богосвітлий. З Гектором битись вони Богосвітлим усі зажадали. Знову звернувся до них тоді Нестор, їздець староденний. Кидайте жереб по черзі, тепер кому припаде він, той допоможе нехай красивоголінним ахеєм. Він допоможе також і самому собі, якщо вийде цілий із жаху війни, із цієї жахливої битви. Так він сказав, і кожен з них свій жеребок, позначивши, кинув його у шолом, а гомемно на сина Атрея. Всі ж тоді до богів, здіймаючи руки, молились. Так не один говорив, поглядаючи в небо широке, «Зевсе, не ж батьку, Еантові, хай чи сину Тідея випаде, чи пишнозлотних мікен владареві самому». Так говорили вони, а Нестор, їздець староденний, взяв жеребки і потрусив, у шоломі, як всі того прагли, випав еантові жереб. Окличник проніс його колом, справа йдучи по зібранню, і показував славним Ахеєм. Але ніхто за свого не признав його, кожен зрікався. Врешті до того дійшов він, по зборах проходячи колом, чий був значок на отім жеребку. Д осяйного Еанта. Руку простяг він до нього, наблизившись, дав йому жереб. Глянувши, той упізнав жеребок свій і з радісним серцем кинув під ноги на землю його і, озвавшись, промовив: Друзі, це мій жеребок. І сам я всім серцем радію. Гектора бо подолать богосвітлого, я сподіваюсь. Ви ж, поки я свою бойову надягатиму зброю, до владаря помоліться, могутнього Зевса Кроніда. Тільки безмовно про себе, щоб вас не почули трояни. Можна і вголос голос про те, бо чого б це ми мали боятись. Хто б не хотів мене силою змусить чи вмінням лукавим не приневолить, однак, відступить не таким недолугим. На Соломіні, бо я, сподіваюсь, родився і виріс. Мовив він так, і вони помолились до Зевса Кроніда. Так, не один, говорив, поглядаючи в небо широке Зевсе наш батьку, що з іди, владариш великий, преславний, дай перемогу Еантові і слави окрий його сяйвом, а коли Гектора любиш і дбаєш також і про нього, то подаруй їм обом і силу однакову, і славу. Мовили так, а Еант уміть одягався блискучу, а бойовий обладунок на тіло увесь одягнувши, рушив на ворога він, як виходить арей велетенський, в бій ідучи поміж воїв, яких підбиває кроніон, до ворожнечі у злобі взаємний, що душу з'їдає. Так і Еант Велетенський ішов тоді, захист ахеїв, грізним лицем усміхався, а знизу міцними ногами кроки широкі робив, довготінним стрясаючи, списом.